Дід випростався і якусь мить дивився на Санька таким дивним поглядом, що тому знову стало мотрошно. Потом сказав Швайці. «Спасибі за хлопця, Пилипку». «Ну, а ти що побачив?» – звернувся він до Грицика. «А я бачив шматок м'яса», – відказав Грицик, не задумуючись. «Він лежить у Пилиповій торбині на споді». Швайка лапнув торбину і здивовано зойкнув. «Та ти що, теж ворожбит?» «Ні, я просто бачив, як ти його туди поклав». Швайка від реготу захитався, як билинка на вітрі. «Ну, Грицику, ну, чародій! А я було вже таке подумав!» Тихіше зупинив його дід кудьма і він, і Барвінок ніби прислуховувалися до чогось. «Чужі вуха є не тільки в степу!» «Та хто тут може бути, діду?» усе ще сміючись заперечив Швайка. «От так роздяви і гинуть!» – зітхнув дід Кудьма. Затим він щось шипнув Барвінкові, і той безшелесно щез у кущах. «Куди це ви його послали?» здивувався Швайка. Дід Кузьма застережливо підняв руку. За якусь хвилину до них долину швидкий цокіт кінських копит, стукіт віддалявся у бік воронівки. Швайка миттю схопився на ноги і вихопив шаблю. «Хто б це міг бути?» – запитав він. «Ну тобі ж Санько про це вже сказав», – пояснив дід Кузьма. Швайка вражено застиг. «Що? Це був Тишкевич? І ви діду мовчали?» «Ну, а коли б сказав? Ти що, доженеш його пішем?» При цих словах Швайка трохи охолов. «Ну, гаразд», – сказав він. «Та я все одно знайду його, хоч на краю землі. Нам разом на світі не жити!» Дід Кудьма в задумі погладив бороду. «Встигни ще з козами на торг і запам'ятай одне. Шукай його де завгодно, але тут, щоб з нього жодна волосина не впала. Пилип хотів було заперечити, проте дід кудьма запинив його і сказав, «Він – челядник пана Кобильського, а той за своїх челядників половину воронівки зведе зі світу». Ну, навіщо ж людям страждати через це, а? Ну, тоді, тоді я подамся до пана Кобильського і все розкажу йому про того запроданця. Стривай, стривай. А хто бачив, як він запродавався? Я бачив, хлопці. Ге ж ми бачили, утрутився Грицик у розмову дорослих. хе томлино сказав дітку дьма. «Нічого ви не розумієте». Для пана Кобильського Тишкевич набагато важливіший, ніж усі ми разом узяті. Не буде він ставати на з татарами. Навпаки, він сам не проти узлуку з ними увійти. А Тишкевич у цій справі, його права рука – «Ну, тоді я подамся до Переяславського старости», – не здавався Швайка. «Ну, податися, звісно, можна», – згодився дід Кузьма. «Але ворон воронові навряд чи видзюбає око, а от ти можеш накласти головою». Швайка довго мовчав. «Страшні речі ви розказуєте діду», – нарешті подав він голос. «Де ж тоді правда на світі? Кому вірити?» «Собі», – відказав дід Кудьма. «Ніхто тебе не оборонить від тої сарани. Сам маєш боронитися зі своїм товариством». Ну, годі про це. Бачу, хлопці ледь тримаються на ногах, а до цього вукулацького гнізда – Тут Грицикові здалося, ніби дід кудьма посміхнувся. Вам ще йти та йти. А взяв би я вас до себе, та в такий час навіть сам боюся ходити по цих шелюгах. І все ж якось воно не так виходить, в задумі промовив Швайка. От ви, діду, заборонили мені полювати під Воронівкою на Тишкевича а самі наслали на нього вовків. «Що ви на це?» «Ну, вовки і є вовки. Що з них візьмеш?» – відказав дід кудьма. «І люди за їхні дії не відповідають. А от за твої дії ще й як будуть відповідати?» Він хитнув головою, і за кілька кроків, як обережний звір, зник в очеретах що оточували трясовину. За хвилю до хлопців долинуло. «Взавтра я вас сам розшукаю». Коли хлопці зі Швайкою дісталися до руїн під Воронівкою, у селі вже співали півні. Санькові здалося начебто поміж ними чути і голос їхнього рудого. «А мама спить собі?» і не знає, що я зовсім поруч, подумав Сенько. От би подивитися, як вона там. Проте не можна йому зараз до Воронівки, і нема на те ради. Дід дьма заборонив їм навіть носа туди показувати. Вовки Тишкевича не наздогнали. Вони не вміли лазити по дерев. Я. А перед тим було от що. На тому місці, де на Тишкевича мав чекати дурна сила, нікого не було. Проте численні сліди кінських копит свідчили, що тут хтось був і тривалий час. Може, дурна сила перебрався в інше місце і зараз ховається десь неподалік? І Тишкевич заходився кружляти довкола місцини, де мав бути димко хоча щось нашіптувало йому, що хутра, здобуті розбійництвом у плавнях, уже втрачені для нього. І краще повернутися до канівців. І вже тоді, залагодивши справи з паном Кобильським, можна спокійно зайнятися пошуками ДМК. «Напевно, цей дурний гець подався до свого діда», сердито міркував Тишкевич. «Ну, я ж йому...» Зненецька легкий вітерець доніс до нього відгомін приглушеної розмови. Вона долинала звідтіля, де трясовина у притул підходила до крутого пагорба.